королева стримала мимовільне зітхання. Так, вона вже не така гарна, а її яскравий молодий чоловік продовжує розквітати. Шість років різниці між ними промовляли не на її користь, а остання невдала вагітність особливо сильно позначилася на ній. І все-таки Генріх кохає її, а вона його любить його сильне чоловіче тіло, його ніжну плоцьку пристрасність і ту внутрішню радісну чуттєвість, що він розбудив у ній. Однак їхні постійні невдачі дати англії спадкоємця навели Катерину на думку, що її плоцька радість гріховна, і вона витравила її із себе, занурившись у релігію. Тепер в обіймах Генріха вона була покірною і спокійною, не забуваючи читати молитву кожного разу, як він покривав її. Щоправда, останнім часом їй почало здаватися, що така релігійність дратує його, і це неабияк її засмучувало. Вона готова була поступитися йому, якби не вірила, що чинить правильно. І щоб привернути короля приділяла велику увагу своїм туалетам, своїй зовнішності, сподіваючися цим зберегти його прихильність. Однак останнім часом почала носити під розкішним оксамитом і парчею королівського одягу грубу влесяницю. Ось і зараз, коли вона одягла це супки колюче вбрання з грубої вовни, її свіжа після обмивання шкіра засвербіла, і Катерина відчула внутрішнє містичне задоволення. Розв'язуючи нічного чіпця, вивільняючи волосся, вона вийшла з за ширма і сіла у крісло перед овальним дзеркалом з полірованого срібла, а воно відбило її вкрите ранніми зморшками худе обличчя. Але руки, які розплітали косу, усе ще залишалися красивими ніжними, білими, з тонкими пещеними пальцями. А гарним було й волосся, каштанове з ледь помітним рудим відтінком, густе й безкуче. Коли вона розплила косу, воно важкою масою впало до самісенької підлоги. Генріх так любив її волосся. Вона навіть посміхнулася, згадавши про це, але від посмішки чіткіше проступили зморшки в куточках рота, а поруч дзеркало відбило ніжно-рожеве, майже дитяче личко Бессі Блаунд. Катерина з мимовільним роздратуванням порівняла себе з гарненькою фрейліною, відзначила, що Бесі інстинктивно здригнулася, спинившися поглядом на її шиї, там, де твердий комір волосяниці, натер до почервоніння шкіру її величності. «Скільки вам років, дитя моє?» – запитала її королева. «На початку травня виповниться чотирнадцять». Але ви маєте вигляд цілком сформованої дівчини, міс Блаунд, і вам слід навчитися контролювати свої почуття. Бесі знітилася, випадково смикнула королеві волосі і одразу почервоніла, злякавшися своєї невправності. Королева у дзеркало посміхнулася їй. Вона саділа, рівно тримаючи спину і злегка відкинувши голову, щоб дівчині було зручніше розчісувати її. Марія, покликала вона свою улюблену іспанку, Марія де Саліас на прохання королеви протерла її жовтувату шкіру відбілюючим лимонним соком, потім за допомогою тонкої голки заповнила риб'ячим клеєм, зморшки у куточках очей та біля губ. Злегка припудривши обличчя м'якою щіточкою. Розчесала занадто тонкі, невиразні брови її величності і нанесла на них і на вії більш темну каштанову фарбу. щокам надала смуглястого відтінку рум'янами з бджолиного соку, а тонкі губи підфарбували рожевим карміном. Обличчя королеви змінювалося на очах. «Що б я робила без тебе, моя люба?» – сказала королева, і вони посміхнулися одна одній, Поверхню дзеркала. Потім королеві подали сорочку з найтоншого атласу спіною мережу на комірі й зап'ястях. Бесі закінчила розчісувати волосся королеви, а ще дві дами заплели його в коси, виклавши схожими на мушлі, колами, навколо вух, зверху одягли шапочку із золотої, розшитої дрібними перлами парчі. Шапочка повністю закривала зачіску. Хоча Катерина й пошалася своїм волоссям, але вважала непрощенним кокетством показувати його. Розкіш жовбрання належала їй за статусом. І все ж, коли дами застебнули її у тверді грати сталевого корсета, вона не втрималася і почала вимагати, щоб вони якомога туїше стягли його в талії. Усе це суєта, марнославство, але їй так хотілося бути стрункішою і привабливішою для чоловіка. І вона тільки кусала губи, відчуваючи, як сталеві смуги впиваються в тіло. Нижню сукню вона обрала з червоно-коричневої, розшитої золотом парчі з безліччю прорізів на рукавах для буфю а верхню – з квадратним вирізом з дуже широкими підбитими соболем рукавами з темного коричневого оксамиту. Рукава верхнього вбрання модно було відгортати за лікті, так званий єпископський фасон. Це дозволяло відкрити нижній рукав з буфами і похизуватися соболиним оздобленням верхнього. На голову їй поверх нижньої шапочки одягли п'ятикутний чепець з темно-коричневого шовку зі спадаючим легкими складками-покривалом, добірно прикрашеним по краю тонкою золотою облямівкою. Потім надійшла черга коштовностей. Прикраси були слабістю королеви. Вона ніколи не стомлювалася, перебираючи грановані рубіни, смарагди, лискучі діаманти в розетках тонкого золота, мерехтливі сапфіри. Сьогодні Катерина обрала сережки з граната у формі краплини. Такі ж темно-червоні гранати звисали з її візерунчастого золотого коліє. На твердий корсаж прикололи брошку, прикрашену рубінами. І тільки перснів Катерина не надягала, бо носила тільки обручку. «Меледі, ви чудові!» – посміхалися придворні дами. «Ви надзвичайні!» Катерина задоволено усміхалася, хоча в душі й сварила себе за любов до лестощів. І тут її увагу привернув шум у дворі – гаукіт гончих, сигнальні постріли вартових, ляскіт дверей, голоси грумів. Вона зраділа, зрозумівши, що прибув Генріх. А коли прибіг Паш і повідомив, що його величність чекає на неї біля дверей каплиці, щоб разом відстояти месу, вона так і засяяла, ставши просто красунею.